Tălătorul umil, fără prea multe ruble în pungă, care ar fi poposit pe negândite acum aproape o jumătate de veac într-un orășel din vreuna din guberniile Rusiei, fără să cunoască pe cineva căruia să-i ceară adăpost, ar fi trebuit în cele din urmă să bată la ușa uneia din azilurile de noapte, în care proprietari hrăpăreți, lacom de bani, găzduiau pentru o noapte, pentru o lună ori, pentru un an o întreagă adunătură de vagabonzi bețiri și haimanale Azilul de noapte proprietatea lui Mihail Ivanici Cicostâriov un bătrânel de vreo 50 de ani nu se deosebea cu nimic de alte aziluri care împlânzeau orașele guvernilor. Dați oamenii mai erau acolo în pivnița aceea strâmtă și împunecoasă, ce semăna mai curând cu o peșteră. Tare ciudat. Singurele mobile sunt o masă, o laviță lungă de-a lungul pereților, ce servește de pat comun, un pat pe care zace Ana soția lui Clești, și nicovară la care acesta lucrează de zor, scârțind cu pila pe niște chei vechi. Bubnov croește niște șepci dintr-o pereche de pantaloni vechi. Nastia citește lângă cuptor, iar actorul și Satin stau lungiți pe laviță. E dimineața de sfârșit de iarnă. Satin, buimac parcă, se întreabă. Cine m-o fi bătut ieri? nu ție e tot una? E să zicem că da, Dar... De ce mori bătut? Ai jucat cărți? Am jucat, Bubnol. Am jucat. Păi de ce te-au bătut? E, ce nemernici. Într-o bună zi au să te omoare în bătaie de bine Ești un ca actorule. De ce s <laughs> Pentru că nu poți să mori pe jumătate. Ai, actorule, lasă vorba. Dă-te jos de pe cuptor și măture prin casă. Acum-și vine, Vasiliza, și-ți arată iar da, da pe Vasiliza. Azi e rândul baronului să măture. Baroane! Ce Baroane, pune mâna pe mătură. N-am timp de curășenie. Mă duc la piață cu crașnia În pantea O să te duci la ogne O să măture Naste pentru mine Naste dă -mi Dă-mi da. Ce carte citești, Naste E! Ia te uite Amorul fatal Proastă mai ești, nastă. Dă-mi partea, dă-mi înapoi Dă-mi Mă tu în locul meu. Eu mă duc la piață cu Cvașnia să vindem colțunași calzi. Ne-am înțeles? Ei păi da, pe altă treabă n-am. Gata, bărani! Gata, gata! Hai! Hai să mergem! Pe drum gândesc de la branca! N-auzi Până la urmă, tot ai să te punul cu el. Vedeți mai bine, de Nico va ta. Să a prășcoveam Avea să te măriți cu Avranca, lasă ca știu eu! mai vorbești? După ce-ți-ai chinuit nevasta, asta, le-a o cu piciorul în groapă? Ui, treaba ta cu cea ce a fost ce a fost ce a fost ce ți mă să mori liniștită. Săraca de tine. Te-a durerea din piept. Haide-mi, haide-mi căvași okay. Uite, uite niște colțunași Mă Ana. Mănâncă. Căldura îți mai aline durerea? Eh. Hai, hai, boierule. Hai, e! Eh. Tu! Amor fatal! Lasă-te de citit, prosto! Și mătură! Neobrăzat, <sus> Și mai pretins că ești boier! Zău, actorule! Fă tu curățenii în locul baronului! Dar nu o să te se frângă mijlocul! Eh, haide Haide-mi! Ha. Ai auzit, actorule! Fă curățenie. Nu mătură! Îmi face rău să trag praful în plămâni. Organismul meu este otrăvit cu alcool. Organism. Organon. Andrei da, vrut, Mitric. Da. Ce? Ce vrei, Ana? Cvașnia. Mi-a lăsat niște colțe noștri. ia și mănânc. Tu muncești. Ai nevoie de fran. Eu, pe semn, nu mai am mult. Ba, poate că ai să te faci bine. Du-te mm. Doctorul mi-a spus el la spital. Organismul dumitare... Mm. Este completamente Otrăvit cu alcool. Organon Organism Organon Sucambule Lasă prostire Eu vorbesc serios Macrobiotica Ce tot moru e acolo Vorbe Mai există și alta Transcendental. Și ce însemnează asta? Nu știu, am uitat. Îmi plac cuvintele neobișnuite pe care nu le înțeleg. Există cărți foarte bune și o sumedenie de cuvinte ciudate. Am fost un om învățat, știi? Învățătura e un plac. Principalul de talentul. Mm. Da, am cunoscut acolo la tot. Abia putea să-și la rolul. Dar știa să joace de trosnea scena și să clătina teatru de aplauzele publicului. Bognor, <gătă -i> Bognor, dă-mi ce copii. Eh? N-am, n-am decât două și mă duc chiar acum să cumpărați. E, -a -i nu cum să eh? Talent! Iată ce trebuie ca să joci un erou. Iar talentul înseamnă încrederea în tine, în forțele tale. În cinci copici și sunt gata să crezi că ești un talent. Un erou, un crocodil. Andrei Mitrice, m E rău? E rău. ce să-ți fac? <trui> Cum îmi vâjie capul? De ce s ar fi pognind oamenii unii pe alții în cap? Pana pușă. E rău. Vrei să te scot? te Hai. Hai, ridică-te. Așa, asa, to. Şi eu sunt bolnavana. Sunt otrăviți cu alcool. Cine dracu umbla acolo? E proprietarul hostiliului? uite l Încotro, ai pornit-o actorul la plimbare. Aii. Prumoasă pe genal ce zice Tu se alcunjunghiu Dă-te la o parte Nu vezi că vin doi bolnavi Optin, treceți Scărții mereu clești Bun Că voiam să te întreb A, da Vasilisa, nevastă mea N-a fost pe aici N-am văzut-o clești cât locul meu tu pentru două ruble pe lună? Uite, ai și pat, și <gângh> e, Trebuie să-ți chiria cu jumătate de rublă. Noi bine punem ștriangul de Cum mă suc dintr-o dată. mai la bani ții, De ce te-aș ah, N-ar folosi nimănui. Da, chiria tot o să-ți cu jumătate de rublă. Să cumpăr un de lemn pentru candelă. Am să duc gerfasta pentru iertarea păcatelor mele și pentru mântuirea ta. Că multă răutate e în tine, Andriușca. Ai venit să-mi atins ca să-mi scoți sufletul? Am asuzat muierea în de și am întăpărit-o. Ar fi bine să te duci la ea. De da. îți da, mulțumesc. Ce inimă bună ai tu, frate? Poate asta au să ti se tracă la societate. Chin? Pe lumea ceilalte. Mai bine mai răsplăti aici, pentru bunătatea mea. Cum să te răsplătesc? Iartă-mi jumătate din datorii. ha. <laughs> E țări de datorule. actorului. Oare bunătatea inimii se poate pune pe același cântar cu banii? Bunătatea e lucru cel mai de preț. Că despre banii pe care mi-i datorezi, datoria rămâne datorie. E, mare pungă și ești moșul. De ce vorbești așa? Păi, eu vă iubesc pe toți, înțeleg. Așa cum sunteți, niște prăpădiți, niște amăriți, oameni fără căpătâi. Da Vasca că e acasă? E n când când să te uiți. Vasia! acolo? Eu, Vasia, eu sunt. Deschide! Deschide! Am dragă cu tine! Eh, uh. uh. uh. adus bani. Ce bani? Ceri șapte ruble pentru ceas. Care ceas vă spun? Eu ieri ți-am vândut un ceas pe 10 ruble. Am și marca. 3 ruble am primit. Mai sunt îmi dai 7. Dar încoace. Bună seamă ceasul. E de furat. Cum îndrezești, Sati? Eu nu primesc lucruri de furat. Atunci ce treabă ai cu mine? De ce m-ai chemat? Păi, mic, mic, plec, plec, plec, plec, plec, plec, Ai ștergi-o și aduc Repede! Ce oameni, mă, și farsă. a vrut la urma urmei? Păi nu, principi, își caută nevasta. Credea că Vasilisa e la tine. Mm, ce diavol bătrân. M-a trezit. Și visam ceva grozav. Pescuiam și prinsem o plătică uriaș. Trăgeam de undiță și mă mm. gândeam. Acu-și pun mâna pe ea. Era Vasilisa, a. nu plătică. Pe Vasilisa a prins lui de mult. Ce-și văd dracului cu ea cu tot. De ce nu-i faci de petrecanie lui Costiliov? Mm, vrei să mă nenorocesc pentru o treapă asta? E, e, fă și tu uchip, Fărmă, cu chip Fermă Fărmă, cu și ajungi proprietarul nostru. Mare scofală, cum sunt eu om bun, Voi să-mi toată averea și o să mă îndruma și pe mine la băutură. A, a, a. <rug> ce gerăt! Să nu lași afară niciun câine De ce n-ai adus-o pe Ana ah. Înăuntru O să înghețe clești i au luat-o la tașa aia în bucătărie Vasia Vasia, dăm 5 cinci copici Ei. și tu Satin, cinci copici Dă-ne 20 de copici Așa Să vă dau mai repede, Alapel O să ajunge să-mi cereți o rublă Uite o Gibraltar, nu există pe lume oameni mai buni ca poții. Lor le pică banii mai ușor. E, multora le pică banii ușor, dar puțin sunt aceia care se și despart de ei cu ușurință. Munca, fă ca munca să-mi placă și atunci poate că o să muncesc și eu. Când munca e o plăcere și viața e frumoasă. Când munca e povară, viața e robie. Hai, hai să-l la napalm! Hai să mergem, să mergem! la a avut Am să beau cât 40 de mii de la un loc. Ce face neva să fac Păi, se vede că nu mai are mult. Mă ui la tine, degeaba Da, Dar ce să fac vasă? Nimic. Și ce să mănânc? Dar alți oameni cum trăiesc? Ăștia din azil, dar ăștia sunt oameni. Ăștia sunt niște golari. Ai manari, nu oameni. Mi-e rușine să mă la ei. Eu de mic muncesc Aici nimeni nu-i cu nimic mai prejos decât tine Orice îi spune tu Aici lumea n-are nici cinste, nici conștiință <laughs> La ce-ar folosi cinstea și conștiință? Am în Nu Bună, bine că ai venit Tu ai conștiință? Ce să am? Conștiință? Păi ce nevoie am eu de conștiință? Că eu nu-s bogat. P așa zic ha? și eu. De cinste și de conștiință au nevoie domnei mari și tari. Dar clești ne cărește că n-avem conștiință. Nu cumva vrea să împrumute de la noi. Are el prea multă. și că mai are și de vânzare. Mm. <laughs> Pentru așa ceva nu se găsesc cumpărători aici. Prost mai ești clești. Când e vorba de conștiință, mai bine-ai asculta ce spune Satin, ori baronul. N-am ce vorbi cu ei. ei. Ei sunt mai deștepți ca tine, cu toate că Știi ce spune Satin? Că orice om ar vrea ca vecinul lui să aibă conștiință, dar nimănui nu-i vine la socoteală să o aibă chiar el. Și să știi că are dreptate. Mm. nu Bună ziua, Natasha. Iată, v-am adus un nou chiriaș Noul chiriaș adus de natașa era Luca Un bătrân sprijinit într-un toiag Cu o traistă în spinare Purtând la cingătoare un ceaunel și un ceaier După înplățișarea blândă după vorba moale și sfătoasă, n-ai putea să ghicești cât rău va aduce bătrunul Luca în viața oamenilor din azit. Căci vorba sa bună și caldă în aparență strecoară câte o picătură de o travă în sufletele tuturor. Să vă dea Dumnezeu sănătate și înspita adunare. Drăguță, unde să mă acuiezi? Treci dincolo la bucătărie, moșule. Mulțumesc, fărțițor. Pentru un moșneac ca mine, unde-i cald, acolo-i vatra lui. Încolo e tot una. Eu și pe pungașul îi respect. După mine niciun purice nu-i mai rău decât altul. Toți sunt negri și toți sart. <laughs> Să de la mine. Hai, azi, bătrâna ia, dus, Natașă. E mai de treabă decât voi. Andrei Mitric, ne va sta la noi în bucătărie. Să vii să o ei mai târziu. Bine, am să vin. Acum ai putea să fii mai bun cu ea. Nu mai are mult. A știu. Nu-i destul să știi. Trebuie să și înțelegi că orice om se teme de moarte. Eu nu mă tem. Ea nu mai face pe viteazul, Vasca. Zău că nu mi-e frică. Uite, ia acum un cuțit și îmi frije mi în inimă. Mor fără să crăcnesc. Pentru că aș mure de o mână curată. Vazaconile astea spune altora. Eu mă duc Andrei Mitrici. Nu uita de nevastă Drașnică, fat. Dar de ce fi portând astfel cu mine? De ce nu mă vrea? Aici, oricum, are să ajungă rău. Aerea, e ta, o să ajungă rău. Cum așa bubnă? Mie mi se rupe inima de ea. da ca de oaie. Dacă te prinde Vasilisa, dacă vorbești cu ea, o pățești. Hei, Vasilisa, hei, dată dragului Hai să vă ia naiba pe amândoi. ce tot cu ha, Hai să de vezi. Vezi. Păi, de ce mi-o fie atât de urât câteodată? Trăiești o bucată de vreme și totul merge strună. Și deodată te prinde amarul de parcă te ia cu frig Uf, tare mă plictisesc Nu vezi la nopții Nu vezi nici drum, nici potecă Hei, moșule Pe mine mă strici Pe tine Ea nu mai cântă Nu-ți place? Când cineva cântă frumos îmi place eu vreau să zic că eu nu cânt frumos. Eh? Se vede că nu. <laughs> și eu îmi că știu să cânt bine. Totdeauna se întâmplă așa. Fiecare crede că el toate le face bine. Deci, încolo, oamenilor nu le place. <laughs> Ei, a venit și baronul. E... unde e fost baronul? La piață. Ai băut ce ai? Vrei să-ți fac cinste cu un litru de vot. Eh, mai întreg. Ah, atunci stai în patru labe Tot? și latră ca un câine. Să mă-nvesele și eu, că s-a Altă dată Altădată pe cei de teapă noastră nici nu-i coteai oameni. Ești un dobitoc. Eh, și ce o să fie dacă o să latru? Ce plăcere poate să-ți facă asta, de vreme ce știu și eu. Am ajuns mai rău decât tine. Să, să mă fi pus să mă trezesc în patru labe atunci când nu erai de o seamă cu mine. Adevărat? Voiria aici a stat A rămas omul gol, gol, Și eu spun că are dreptate. Da Dar tu, moșele, de unde e referit? Pribegești cumva pe la locurile sfinte? Toți suntem pribești pe acest pământ. A? Da, acte ai? Dar tu ce ești, polițist? Bravo, moșule! Hei, baroane, ți A, Am glumit, moșule. Nici eu n-am Adică, adică acte am, dar nu fac doi bani. A, păi, toate hârțoagele astea nu sunt bune de nimic. Baroane, Hă? hai la cărțiu, Sunt gata. Adio, Adio, moșule. Mare șmecherie. Se întâmplă, drăguțule. Hai, barona, hai să plecăm odată. A? Omul ăsta a fost într-adevăr baron? Cine știe. Dacă a fost boier, asta e sigur. Și acum, când te aștepți mai puțin, iese la iveală boieria din el. -ă, se vede că boeria asta e ca vărsatu. Chiar dacă omul se vindecă, semele totui rămân. E cu toate astea nu-i om rău. Deși uneori mai de cu copita acum a făcut uh, Aghineaua oh, cu actele. Oh, oh, oh. Dar tânărul acesta care a intrat acum, cine a fi? <fie> Ei, ai, de ce un Iertați-mă! Sunt un om politicos! Ialios Cacizmaru a fost și el câtva timp pensionarul azilului, dar l-a alungat nu mult Vasilisa, soția lui Costilio proprietarul. Ialios e un tânăr de la 20 de ani. Se pricepe să cânte din armonică, să chefuiască și să facă scandal. Iată, și acum e de iar ai chefui Chefuiesc cât poftesc Eu sunt rom cu ambiție Vine Vasilisa Dona Sara Rastia Marcel Pane france Menul fix Am dragul în chef Iar e vechi Bun ziua Poftiți la lădru Aici Ți-am spus nu mai caut pe aici și ai Rup, i ai Și-i Bine, bine, uite cu o ștercă, Dar să că nu mă tem de tine. Oh. Să nu mai pună piciorul pe aici. Auzi? Buc Nu m-am tocmit paznic la tine. Nu mă privește. Tot stai de pomană. Câtă mi-ești dator? N-am socotit. N-avea grijă, țin eu socoteala. Hei. dar tu cine ești moșule? Ia, ca. Un drumet, În trecere pe aici. Rămâi numai noaptea asta sau te muta aici? Voi vedea. Păi, mm. uh, degeaba cauzi, Rafilisa degeaba te uit. Nu e acasă. Cine? Lasca. Să mă întreba ceva? Hmm. Parcă eu nu văd că te uiți prin toate ecotloanele? Mă uiți să fie o ordine! Ai înțeles? De ce n-ați măturat până acum? A, păi e rândul actorului să măture. nu în pasă ce mii de rând! Dacă vin sanitare și mă pun la amendă, pe toți o dau afară! A, și din ce ai să mai trăiești? Eh? Păi n-ați ce tot îmi vârtești mă spune pe mătură! E, Natasha, ai văzut-o? A fost pe aici? Nu știu, n-am văzut-o. Da. Sora mea a fost pe aici? Păi, ea l-a adus pe moșneagă. Mm. Dar el ha? era acasă? Vasa? Da. Era acasă, dar Natasha asta de vorbă cu Cleus. Nu, s am întrebat da. cu cine a stat de vorbă. Da, nu oh, vai ce dă! ce bunoi! Să faci cu le tine, M-a E mai rea ca nu muieră asta. Aspre femeiușcă, n-am ce zice. Oricare femeie cu un bărbat al ei s-ar fi urait. A, că nu-i chiar așa de legată de postul Și totdeauna să o sărăște așa? Totdeauna. <laughs> pentru moșule, a venit la ipovnic. La vasca. Și uită vasca de unde nu da, da, da, da. Vă să zic că asta o doare. Mulți oameni mai fac pe grozavi în lumea asta. Dar tot nu rânduială și curățenie pe pământ. Da, da. Dar oricum aici ar trebui să faci puține curățenie. Nastia, chiar și să pui tu mâna pe măturări. A, sigur, cum să nu? Am ajuns și slujnică la voi Atunci hai să mă apuc eu de curățenie. Unde țineți mătura? În după ușa uh -huh. Unde te gândești, Petito? Am să plec de aici Mamut. mut. De ce? Unde? M-am plictisit. Sunt deprisos aici. Tu oriunde ești deprisos. Și apoi toți oamenii sunt deprisos pe lume. Ah, -a bună -a, -a, -a, <laughs> <polițaile>. <laughs> ziua! Pe tine parcă nu te știu. Pe parcă pe ceilalți oameni știi pe toți? În secția mea trebuie să știu pe toți. No. Dar pe tine nu te cunosc. Asta din pricină că n am încăput tot pământul în secția ta. ce drept, secția mea nu-i prea mare, dar e mai rea ca una mare. Că vii de să jucăm damei, Avramca? Viu. Ce mai face... Nu Nimic. Tot cum îl știi. Aici un vorbe pe socoteala lui Vasca. A, ce fel de vorbe? Că el și Vasilisa... A. Tu n-ai băgat de seamă? Ce? Las că știi tu. Toată lumea vorbește, hă? A, ce câini! Se spune că Vasca și... Da, la urma urmii, ce-mi pasă? Nu-i sunt tată. să doar un. Ce răi s-au făcut oamenii? Îți faci de orice! Aha, tu ești mașnia! Unde mă duc? Și poliția, după mine! Și bubno! Azi la piață, lui, iar s-a ținut după mine. Să-l iau de bărbat. <gători> Cum și mai stai pe gânduri? Ai gologan și afară de asta e un cavaler destul de moinic. Eu? <gători> <gători> Aia, nu te mai răuda. Nu vezi că ești sur ca un lup. Și afară de asta, eu sunt pățită. M-am fript odată și bine. <gători> ajutați Nu mai pot. Hai, hai. hai, încet. Încet, Se poate să umbli singur în halul ăsta de slăbiciune. Unde ți-e locul? Mh? Mulțumesc, moșle. Coleg de Mulțumesc. Poftim! E maritată, Privicio! o De deci, ce o lăsați să umble singură? A, să ne fie cu iertare. Se vede că jupăneasa ei a plecat la plimbare. <laughs> Și-ți mai vine să râzi. Se poate să lași un om în voia soartii, că omul, oricum ar fi, își are prețul lui. Unde ai fost drăguță? În bucătărie. La Natasha. M-a mai încălzit. Trebuie să aveți grijă de ea. Hmm? Ce vă faceți dacă mai? Da. Să nu intrați în cine știe ce belea... Ce? Te pomenești că iar Da, Și a, eu trebuie a, să mă duc, așa cere slujba, O toate că n-are niciun rost să-i desparți pe oameni când se încaieră. Ar trebui să-i lași să se bată în voie cât îi țin curele. Atunci ar era mai rar pentru că ar ține minte loviturile mai multă ei, vreme. Ei, ei, abram! Abram! i căștigă? du-te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 Amândou sunt sănătoase, giftuite. Cum te cheamă? Ana. Ana. Mă uit la tine, moșle. Tare mult semeni cu taica. Mm -hmm. Ești la fel de blând. Ce să-i faci? Mi-au muiat oasele de-atâtea ori încât m-am îmblânzit de tot." Cearta dintre cele două surori N-a tulburat prea mult liniștea azilului, Numai Vasca Pepel, simțindu-se vinovat de izbucnirea de gelozie a Vasilisei, a plecat pe seară la cârcimă să-și îndece amarul. Ceilalți s-au strâns prin colțurile azilului, găsind repede cu ce să-și treacă timpul. S-au aprins lămpile și la lumina lor gălbuie și săracă au început jocul. Lângă sobă, Satin și baronul joacă cărți cu tătarul Asan și cu Crivoi Zob, bușatul. Doi hamali chiriași ai azilului pe timpul nopții. Cu toate că știu cu cine au de-a face, Cu toate că sunt încredințați că până la urmă vor pierde câteva copici, Cei doi hamali acceptă să joace pentru a-și ceasurile lungi de iarnă dinaintea somnului. În alt colț, Bugnov joacă dame, cu agentul de poliție Medvedev. Iar lângă patul de suferință al anii, stă Luca, străduindu-se să găsească cuvinte potrivite pentru Bonav. Actorul și Clești se mulțumesc să privească, trecând, când la jocul de cărți, când la cel de dame. Hai să te înfaci cărțile, dar amesteca, dragă! Amesteca, bidimele! Noi cunoaștem cine e însă Dumneata! De ce vrei noi ascultem o carte, măi? Ta am văzut, t-am văzut. Mă băi ce omul ești. Îi spre veștea sa. Orice am face, tot ne pungășesc. Zi, zi, bubnau. cu valetul. Cu valetul tătarului. Uite, că noi avem un popă. Orice-ai face, așa-mi tot îi câștigă. Pe dacă așa mi năravul... Ascultă-mă pe mine, tătarule, nu mai juca, lasă cărțile. Nu te amesteca, ca Andreușa. Vezi că dacă mă repede acolo la tine, dracu' te-a luat. E, bine, bine, uite că mă duc să privesc dincolo. Da. Ia-te-n Uite-i damă. Și eu am urna. Bătai, cuvinte de ocar. De altceva n-am avut parte. Lasă asta acum, Ana. Nu te mai amărui. Nu mi-aduc aminte. Să fi mâncat vreodată pe Săturate. Aha! Uite, baron! baronul are coartea Bagheța la Munica. <trui> da, da. Doar nu era să te o vărână. Baron, pungașa și-a... A văzut, am văzut, uite, așa... Eu nu mai ai jocat. Știai că suntem pungașa să... De deci ce ai primit să ha. Ai pierdut de 40 de copii... Uuuh. Da faci gălăgie pentru trei ruble. Trebuiește-mi geocam cinstic Da, geocam cinstic, geocam, de ce mai? Da, am cinste, -ași -te -ași -te. Da, tu nu știi, a? Tu nu știu, da, tu știi Ești ci ciudat pe aia ăștia Pricete tu, dacă iară încerca să trăiască cinstic În trei zile ar crăpa de foame Ce pasă mie? Trebuiește-mi, trebuiește-mi cinstic Iar îi dai zor cu cinstea Vom dau, zi, zi Hai, plecăm, plecăm în plecam, plecăm, plecăm. Hai, hai să -i voastră, baroane, iar ai călcat în strechen cu brio. Nici să mă sluiești o carte nu ești în stare. Dragul cum s a întâmplat. Hai, dragule. E, pe tătar? E? Vă duce să beți vodcă? Da. Hai, hai cu noi, moșule. Moșule, aș vrea să văd cum arăți când ești beat. <laughs> nu mai bine decât când sunt treaz. Hai cu noi, moșule. Am să-ți declam niște cuplete. Hai cupletistule! Hai! Noi am plecat. Vino. vă ajung din urmă. Vreau să-i spun moșului o poezie nu mai, mai că i-am uitat începutul. Te-așteptăm, actorul! Hai! Eu am o singură, dar mai iar tu ai două. Da. Lasă muierea esteat să nu se pierde în viață, joacă! Ai pierdut, Abraham. Gata, mai gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, s pe dus gata, gata, gata, nu era gata, cu gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, Adesea ieșam pe scenă și stăteam, uite așa, stăteam, solemn și, ei, draci, nu mi-aduc aminte niciun cuvânt, poezia asta mi-era cea mai dragă este semn rău. Așa este moșule. Cum să fie semn bun dacă ai uitat tot ce e mai drag? În ce drag, pui tot Sufletul. Gamba băut și Sufletul moșule. M-am nenorocit. E... Și știi tu de ce m-am nenorocit? E... Pentru că n-am avut încredere în mine însumi. Sunt un om isprăvit. De ce vorbești așa? Mai bine cuiește te Ascultă. În ziua de azi, oamenii se pot vindeca de beție. Și fără bani. S-a făcut un spital, numai pentru bețivi. Lumea și-a dat seama că și bețivul e om. Cei de la spital se bucură când un bețiv vrea să se caute. Încearcă și tu. Du-te acolo." unde -i? unde -i? unde -i spitalul ăsta?" e, e, e într-un oraș e, cum îi zice e, are așa un nume lasă că-ți spun eu altă dată cum îi zice deocamdată pregătește-te de plecare nu mai bea stăpânește-te rabdă pe urmă Hai să te vindeci. Hai să începi o viață nouă. Hotărăște-te. Nu mai sta pe gânduri." O viață nouă? s -o iau de la început? asta e minunat. Crezi că sunt în stare? Nu este așa, moșule?" Că sunt în stare, nu? La da, bine că nu. Omul poate orice. Numai să vrea. și mai maies, moșului. Deocamdată rămâi cu bine. Hai cu noi, crești. Unde? Hai cu mine. chiar Ce-i Mai stai de vorbă cu mine. Mm. O oh, stare mic. Nu-i nimic, Maicuță. Așa-i înainte de moarte. Să nu-ți pierzi nădejdea. Uite. Cum îți spuneam? Ai să mori Și ai să te liniștești Moartea Alină orice durere Moartea te odihnește Că... De... Unde să se odihnească bietul om pe lumea asta? simți de nimeni a intrat Vasca Peper. E posomorit omorât și de băutură. S-a așezat pe lamita de lângă de unde ascultă nemișcat și tăcut discuția dintre bătrânul Luca și Ana. Cât ești de bun, în așule. Măcar de a fi așa cum spui. A, e adevărat! Dar poate să nu fie, fie chiar așa. Doamne! Ah, Vasca, Doamne. aici erai, Craiule. Cine strigă? Eu! Ai și ce poftești? Dar nu-ți de ceaba asta, vreau. E drept, Vasca. Nu țipa așa. Nu vezi că femeia e pe moarte? buzile s-au învinețit. Nu turbura, pe tine moșule te ascult, să știi că îmi place. Ești bun de gură și scornești niște bazme uh. tare frumoase. Cu toate că minți o plăcere să te asculte omul. Și pe lumea asta sunt tare puține lucruri care îți fac plăcere. Vorbesc serios, Luca? Măierea trage să moară? Ei, v să zic că n-ar să mai tușească. Că mult ne-a mai supărat cu tu e... Uite, îți dau două, Abramca. Ha, Ascultă, Abram. tine nu stă, Abram. Abrașca. Natasha e bolnavă. ce-ți a bătut-o rău Vasilisa. E deci ce asta nu te privește, o chestie de familie. Cu ce drept te amestești tu? Cu sau fără drept. Nu mai să vreau și n-o să mai vedeți pe Natasha pe aici. Ia te uită! Pe ne vorbești tu așa? De nepoată-mea, tâlharule! Oi fi eu tâlhar! Dar tu nu mai prins cu nimic? n -o să te prind eu curând. A, dacă mă prins, praful o să se aleagă de tot cuibul vostru. Nu cumva crezi că o să tac în fața judecătorului de instrucție? Minți, n-o să te creadă. Ba or să creadă, pentru că ăsta e adevărul. Și pe tine am să te bag la apă. O să vă nenorocesc pe toți, diavol ce sunteți. Dar eu... Ce rău am făcut eu și el? Mă rog, dar ce bine mi-ai făcut tu mie? așa -i. Dacă n-ai făcut cuiva un bine, se cheamă că ai făcut rău. Tu ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala? Nu. Aici ce vorba de o răfuială între neamuri? dar tu cine ești? Ai? Ce te amesteci? Stai, stai, abranca, stai, să terminăm jocul. Dar, drag! A fugit să se plângă, Vasilise. E? Prea faci pe grozavul asta. Bagă de seamă, că ai clipi din nou, chiar o să se cească gâitul. așa așa, căule. Ai face mai bine să-ți iei tălpășița de aici. Și încotro o apuc. Pleacă în Siberia. Asta nu. Mai bine aștept să mă trimită în Siberia pe cheltuia la statului. Ascultă-mă pe mine, pleacă în Siberia. Acolo e nevoie de oameni ca tine. Acolo o să-ți faci un rost. Drumul meu e hotărât dinainte. Tata și-a petrecut viața prin închisori și mie mi-a pregătit aceeași soartă. De mic copil mi se tot spunea. Hoțule, o draslă de hoț de ști știi ce frumoasă țară e Siberia. E ascultă moșule, de ce tot îndrugi atâtea minciuni? Cu ce te-a mințit? Tot ce iese din gura ta e minciună. Ah. Păi după tine și colo e bine și dincolo e bine, dar totul e o minciună. E, păi eu mă duc să dau ceai. Mergeți la cârciumă? Bine, atunci ne vă duc singur. Ei, ia-te, uita cine vine, Vasca. Vasemisa. Eh? Ascultă Bucnu. Ei. N-ați acasă? Nu e. Eh, păi, eu v-am dus. Aha. Ai sosit? Da. Am sosit mai încet. Femeia e pe moarte. Ei, dar tu ce cauți aici? Păi pot să plec dacă trebuie. Iacă, să zicem că mă duc în tindă. Vasca, vreau să-ți spun ceva. Ha, spune Dar ce ai? De ce ești supărat? Băi, meleamite M-am săturat de toată lâncezeala asta Și de mine te-ai Și de tine <laughs> Ei. Ei. Vorbești? Ce să mai vorbesc? Dragoste cu sila nu se poate. Îți mulțumesc că mi-ai spus adevărul. A, rog, nu mă mai iubești, nu-i nimic. Fie așa. Ești acum gata. Ne-am despărțit cu frumosul, fără scandal, foarte bine. Totuși, cât am trăit cu tine, am tras în nădejde că o să mă ajuți să ies din mocir la asta. Că o să mă scap de bărbat, de unci, de toată viața. Poate că nu pe tine te-am iubit, Vasca. Ci a mea. Grundul ăsta l-am iubit în tine. Precep, am așteptat să mă scoți de aici. Acum totul s-a ispravit. Bine. Dar... Hai să ne ajutăm între noi, Vasca. Cum? Știu că, sora ne-ați place. Mm, de asta o și chinuiești. Bagă de seamă, Vasilisa... Să nu te atingi de ea. Mm -hmm. Ai răbdare, nu te aprinde. Însoară-te cu Natașa. Vrei? Ba, îți mai dau și bani pe deasupra. Ro 300 de rubli. Dacă strâng mai mult, îți dau și mai mult. De ce mă făgăduiești toate astea? Scăpăm de bărbatul meu. Ia-mi ăsta de pe gât. Hmm, asta va să zic <sus> cu câtă băci- ai pus totul la cap Zii pe bărbat vrei să-l bagi în groapă Iar pe ibovnic la ocnă Și tu? Vasca, de ce să intri la ocnă? Nu-i nevoie să o faci cu mâna ta mm -hmm. Pune pe altcineva Și apoi chiar de faci o tu Cine are să afli? Gândește-te, Vasca, ai stat la închisoare de două ori din pricina lui Costiliov, din pricina lăcomiei lui. Oh, îmi suge sângele ca o ploșniță. Te neatașa -o, o chinuiește într-una și își bate joc de ea. Din calică n-o scoate. Nu o viața la toți. Nu ah, bine, mai știi să încurciți ce-ți spun e foarte limpede. Haide, La de aici. Gândește-te bine, Vasca, numai un prost n-ar pricepe ce vreau. Ce faceți aici singur? Ha? Stai de măr, Ce cauți aici, Costilio? Te ții mereu după mine! A furisit-o! Oh. Caic-o! Ah, doamne, iartă-mă! Iar, iar m-ai împins în păcat, Vasilisa! Te-am căutat peste tot. Marș la Ai uitat să torn unde lemn în caldele blestemat-o! caic pleacă Pleacă-mă! Pleacă-mă, nu mai măscu! Oh. Eu sunt stăpân aici, eu poruncesc. tu să ieși afară blestematului borfatului, ieși afară, n-auzi? Ia, mă mă dă-ți domnule, dă drumul, dă-mi am să-ți iau. Aici, domnule, pleacă din ochii mei până nu i în păcat. Hei, cine acolo? Cine cască? Dar ce -i? Ce vrei? Tu ești moșule. Eu, ia eu. De ce te-ai cocoțat pe cuptor? De unde era să stau? Păi parcă te dusește și întindă. Întindă, frățioare, e prea fric pentru un om bătrân ca mine. Ai auzit și-am vorbit? Da ce... Sunt surd, am auzit spre norocul tău. Ce noroc? Când am văzut că te-n m-a bătut un gând. Cumva să greșească flăcăul și să-l strângă de gât pe bătrân. Și atunci m-a prins un căscat de toată frumusețea. Nu, dar eram în stare să-l sugrun, îl urăsc. Crezi că-i mare lucru să iei viața unui om? E, he, de câte ori nu greșesc un în felul ăsta. De unde știi? Te pomenești că ai greșit și tu cândva. Ascultă-mă pe mine, Vasca. dă un colo pe Vasilisa. Nu mai lăsa să se apropie de tine cu niciun preț. O să-i facă ea și singură de petrecania lui bărbatul -o. Spui că-ți place altă fată, ia-o de braț și plecați cât mai departe. De ce-mi spui toate astea? Îți răspund numai decât. Să văd doar ce face Ana. Mi s-a părut adineaur că horcăie. Ana. Oh. Odihnește, doamne-n pace, sufletul robii tale, Ana. A murit. A scăpat de chinuri. Unde o fi bărbatul so? Prești. La călci, mă, pe semne. Trebuie să-i spunem. Mă duc să caut. Merg și eu cu tine. Nu-mi place să văd morți. Ce frică? Nu-mi nu place. Hai, haide De ești moșule Mi-am adus aminte Ascultă Domnilor Spre sfântul adevăr De nu găsește lumea drumul Fie preamărit nebunul cei croiește un vis strălucitor Dacă mâine soarele ar uita Viața pe pământ sunt îmbraci în raze. Lumea întreagă mâine luminează vreun nebun cu mintea sa. Cine strigă? Tu erai actor, ah, ia Natasha, dar unde e la actorul Ah, iată-l învățat. Dar mă unde-i. Se vede că nu este nimeni aici, Natasha. Rămâi cu bine. Adio. În loc să-mi spui bună seara, ți-ai rămas bun? Plec, Natasha. Cum vine primăvara? Plec. Unde vrei să pleci? Să caut orașul acela. Să mă lecuiesc și tu trebuie să plec de aici. Ofelia, du-te la mănăstire. Există undeva un spital pentru organisme, pentru bețivi, adică un spital grozav. Am să-l găsesc. O să mă vindec Și o să fiu Iarăși om Sunt pe cale Să mă nasc din nou Cum a spus Regele Lir La teatru mă numeam Zvericicov Zavolinski, Aici nimeni Nu știe asta Nimeni Aici N-am nume. Îți dai seama cât este de dureros să-ți pierzi numele? Până și câinii au nume. Fără nume, ești un om mort. Ah! Actorul le privește! Ana. A murit. Uită-te și tu. Ha? La ce să se uite? A murit Ana. Ah, va să zic că nu o să mai tușească. Trebuie să-l vestim pe Clești. Mă duc eu. Am să spun că și-a pierdut și ea numele ei. <coughs> asta e soarta fiecăruia. Te naști Trăiești un timp și apoi mori. Și eu am să mor și tu. atunci de ce să-ți pare rău? A murit Ada! Am auzit. Apoi dacă a murit, Dumnezeu s-o ierte. Bărbatul său știe gușatul. L-a vestit moșluca. L-am adus cu noi, uite-l. Trebuiește să poliției, poliție, Eu Deocamdată trebuie să o grob. și n-am decât 40 de copii. N-are a face. Într-o prejurare ca asta ai să te împrumoți. Și de nu o să punem fiecare mână de la mână cât om putea. Dar poliția s-o anunț cât mai repede. Să nu creadă cumva că tu ai omorât-o. Hai să mă petreci, moșule. Să mergem, fata mea. Așa. Vine prima oară. O să o ducem bine când o fi caldă. Hasan. Asan, ai și început să tragi la ghioase afurisiturile. Și acum ce trebuie să fac? Culcă-te și doarni. Atâta tot. E, dar ea? Moșule, moșule, da unde ești? Unde este orașul acela? Fata Morgana. Te-a prostit, bătrânul. Nimic nu există, nici orașe, nici oameni, nu există nimic. Minci! Ce este în galagia asta, mai? Noi culcați suntem. Eu mă duc la stafun. Dacă nu se poate dormi aici să ne cerem ban. casa este, mă, asta, cu morții, bețivi. Culcați-vă, mă băieți, mai faceți galagie. Laptă trebuie să doarnă omul! Năvodurile noastre au scos la mal un mort. Sunt versuri de beranje. Morții nu aud, morții nu simt. Poți să strici, poți să urli. Morții tot nu aud. Șatul a avut dreptate. În scurt timp a venit primăvara. Zăpada s-a topit sub razele soarelui. soarele. Bucuroși să scape de pivnița întunecoasă în care au petrecut iarna, pensionarii azilului au ieșit în curte. Nu e propriu-zis o curte, e mai curând un maidan, plin de gunoaie și vechituri, năpădit de buruieni. La fereastra camerii lui Costiliov, care stă parcă de strajă deasupra Maidanului nu se vede nicio mișcare. E seara. Așezați fiecare unde au apucat, Natasha, baronul, bătrânul Luca, Bubnov și clești, ascultă povestirea Nastiei. Avea în mână un veru uriaș cu zece gloanțe. Adio, zice, prietenă duioasă a inimii mele, Hotărârea mea e neclintită, Nu pot trăi nici o clipă fără tine. Atunci eu i-am răspuns, Neuitatul meu prieten Raul, cum îl chema? Nastia, Nastia, data trecută parcă îl chema Gaston Tăceți, Parcă voi puteți pricepe cei dragoste Dragoste adevărată Eu însă am cunoscut-o Dragostea cea adevărată Nu-i asculta, Nastia, ce știu ei? mai de ciudă fac așa Nu mai vreau, nu mai spun nimic De ce nu mă cred? De ce râde mine? Ei, lasă, nu plânge, Nastia N-ai din muiere Uiteaște, tu ți-închipui că povestea ei e adevărată? Ha, de asta sunt din cartea Amorul Fatal, <laughs> moftul. Păcătosule, om de n-ai <laughs> suflet. Nastia, ia hai să plecăm de aici. Lasă, nu te supăra. Eu te cred că tu ai dreptate, nu ei. Moș Luca, zău că așa a fost. El era student, era francez. El chema gastoșa Avea o bărbuță neagră Să mă trăsnească aici pe loc dacă mint Și grozav mă iubea Știu, știu, știu, fetița mea, știu, dar te cred Hai să mergi da, hai, da, Proastă mă e hai, și hai. fata asta E bună, dar e, e din calea afară de proastă Bine, dar de ce eu plăcând omului să mintă halul ăsta? Parcă mereu ar fi în fața judecătorului de instrucție. Ei, <gântările> se vede că născocirile astea sunt mai plăcute decât adevărul, Bubnov. De-n de mă rog, nu te miri, dar alții ce zorau? au. Poftim de pildă Mosluca și el minte de, de, de, de, de rupe pământul și fără niciun câștig. Și o bătrână <gântările> e la ce-i folosește minciuna. <gântările> <gântările> <gântările> <gântările> <gântările> Toți oamenii au suflete cenușii. Toți doresc să, să și le sulemenească puțin. He, he, uite, uite că se-ntoarce moșneagul. Bine, boierule, deciună că zici pe Nastia. He, he, e o proastă, moșule. Mă plictisește. Azi povestește despre Raul, mâine de Gaston și, de fapt, e aceeași poveste. De altfel, uite... Uite că mă aduc să mă împap ea. Așa, dute, dute. te mai mângă eu. Niciodată nu strică să mângâi pe cineva. Ce om bun ești, moșule. De ce ești oare atât de bun? Zici că e bun. E dacă e așa, îmi pare bine. Da. Uite, eu nu știu să mint. Ce rost are? După mine, lasă adevărul. Să se răsfeță în toată coliciunea lui. De ce să te ferești? care e adevărul, Bugnov? unde e adevărul? N-am de lucru și puterile m-au părăsit. Iată adevărul! Nici a n-am. N-am unde să-mi pun capul. Nu-mi rămâne decât să crăp. Iată adevărul! Pentru ce mi se cuvine adevărul ăsta? Nici să trăiești lui chip lumea asta. Iată adevărul! Ia-te, uite cum a mai răbufnit! Îi tot da cu adevărul! Tu, moșule, să-i pe toți! Uite ce am să-ți spun! Pe toții îi urăsc, urăsc adevărul ăsta a furisit! Ai înțeles? blăstă mat să vie! Ai înțeles? Blăstă-n mat! stai! O, o, o, o, a ieșit din fire bietul omului. Unde o fi fugit? Parcă s-a scrântit. Strașnic i mai dat drum. Ai fi zis că e la teatru? Hei, încă nu s-a obișnuit cu traiul ăsta. Face și voi golă ce în citălunare. Hei, să trăiești Vasca. Cei hey, ce Luca? Iar povestești cu și mecher bătrân. Hey, să fi auzit cum m-a strigat-a unul. Ha, pe și l-a găsit? Fuge de parcă era opărit? Așa fuge omul când îl ajunge necazul. Natasha, ai tăi sunt acasă? Nu, au plecat la cimitir. De acolo aveau de gând să se ducă la biserică. Mă miram că ești de capul tău. Uite, Bubnul, Adineaur vorbeai despre adevăr. Tu spui adevărul. Numai că vezi tu, adevărul ăsta nu-i totdeauna un leac bun pentru boala omului. Nu totdeauna poți decui sufletul cuiva spunându-i adevărul. Așa gândesc eu. Ei, copii, rămânesc cu bine. În curând vă las. În cotroapul și? În Ucraina. Ascultă, Natasha, Vreau să mai vorbesc odată cu tine, chiar în fața moșului. El știe tot. Hai. Vino cu mine. Unde? Ce-am spus? Că mă las de hoție. <fie> eu când spun ceva, mă țin de cuvânt. Știu carte, am să muncesc. Iacă moșluca spune că în Siberia trebuie să te duci de bunăvoie. Hai să plecăm acolo. Trebuie să trăiesc așa ca să nu-mi fie rușine de mine. Ai dreptate, Vasca. așa -i. Omul trebuie să se respecte singur. Nu prea am eu mare încredere în vorbe astăzi sunt tare neliniștită. Parcă aștept ceva. Rău ai făcut Vasca că mi-ai vorbit tocmai astăzi despre asta. Dar când? Nu-ți vorbesc așa pentru prima dată. Și de ce aș merge cu tine? De iubit nu te prea iubesc. Uneori îmi place, dar alteori mi-e silă să mă și uit la tine. Hai să mă îndrăgești, nu te teme. Ai să te obișnuiești, numai de te-ai La fereastră camerei lui Costiliov a apărut Vasilisa. A auzit vorbă în curte și a venit să vadă cine ține sfat. Văzând pe Vasca pe stânt alături de Natasha, s-a împruntat. A rămas la fereastră fără să facă nicio mișcare, ascultând. De un an și mai bine te urmăresc, Natasha. Văd că ești o fată cu minte de treabă, un om de nădejde. Tare mișdă. <gântări> Zi așa. Pe mine mai îndrăgit, iar cu sora mea. Ei sora ta. Ce i de cap cu ei? Pemeie ca ea găsești pe toate drumurile, nu te simt, si nataša. Când n-are pâine mănâncă omul și lobodă mai fi încă nare pâine. Ție ar trebui să-ți fie mire de mine, Natasha. Sunt tare amărât. Sunt ca un lup veșnic hăituit. Nicio bucurie. Simt că mă trage la fund mocierla. De orice mă agăți, totul e putred. Totul se rupe. Dacă sorul ta nu era așa de lacomă de bani, de dragul ei, făcea orice. Dar ea caută avere. Vrea să trăiască srobodă, ca să-și facă de cap. Ea nu mă poate ajuta. Tu însă ești ca un brat tânăr. Înțepi, dar de tine se poate rezema omul. Hm. Du-te cu el, fetițo. E băiat bun și inimos. Numai să ai grijă să-i amintești mai des că e băiat bun. Știi, ca să nu uite. Da, da, du-te cu el. Sorăta ta e mai rea ca o fiară. Ah. Cât despre bărbatul ei, ce să mai vorbim? Nici nu găsesc cuvinte să spun câte de rău. E și pe urmă, toată viața asta de aici, unde ai putea să te duci? M? Nu știu. M-am tot gândit. N-am unde să mă duc și n-am încredere în nimeni." Văd că n-am încotro să apuc. Îți rămâne un singur drum. Dar pe drumul ăsta nu te lasi eu să apuci. Mai bine te omor. <gri> Poftim. Încă nu ți-n nevastă și vrei să mă și omori. A, ești că și fi nevasta mea? Un lucru vreau să-ți spun, Vasia, Dacă ai să mă lovești o singură dată, ori dacă ai să mă jignești, să știi că n-are să-mi pară rău de viață, Ormă mă spânzur... Ori, să mă... mi se usuce mâinile dacă am să te ating. Hai nicio grijă. El are mai multă nevoie de tine decât ha! tu de el. Așa e. Iată, bășilor, bădic! <sighs> Într-un ceas, era la fereastră. S-a întors of, doamne! Au auzit tot vația. Oh, de ce te sperii, Natasha? De acum nu mai cutează nimeni să se atingă de tine! Nu te teme, Natasha! El n-are să te bată! El nu-i în stare să bată, nici să iubească. Știu! Natasha! Natasică! Ce face aici, netreb, Le Leneșo, te ții de bârfeală, te plângi de rude și samovarul nu-i pregătit. Masa nu-i pusă. Doar aveți de gând să vă duceți la biserică. Nu te privește ce-am avut doi de gând, tu să-ți de treabă. Tacă-ți gura, costul De azi înainte nu mai ce ți rugă, nu te duce nicăieri! Nu face nimic! Tu nu să nu-mi poruncești, Vasea. e prea devreme încă. Mă Sul, v-ați tot soc de fată. Ajunge! Acum mea. a mea! de când? Când ai cumpărat? Când prea... ai dat pe ea? A prea de seama că nu cumva să plângeți în curând! leacă de aici, vasia. Tu nu vezi că ea te-ntărâtă, te, te împotriva lui bărbatul Nu plicepi! Degeaba! Ce-ar vrea Dumnezeu n-are să se întâmple. Dar nici ceea ce nu vreau, nu se va întâmpla. Auzi, Vasia! vedea! Pleacă, Vasia, pleacă! Pleacă, mă duc. A, am să-ți pregătesc eu un unt, o nuntă, să mă pomenești. Și ta moșule, știi ceva? Ia-și părpășița. Prai limbă lungă. Și apoi cine știe, poate că ai fugit de la ognă. Iar așa. Dar nu te mai plini pe aici, că altfel o pățești. Aha. Hai să-l chem pe unchiul de la poliție, nu că ai prins un fugar de la ochi. Hey. Hai să primești și răsplată, poate, vreo trei copici. Pe ce vă tocmiți acolo? Trei copici pe ce? A, ca pe pielea mea, Bubnov. N-a amenință să mă vândă. Hai, hai să merge Mihail Ivarice. Mm. Trei copeici. Hei, v de seamă, vă mulți că ăștia sunt în stare să te vândă pentru o singură copecă Și tu, Bubnov, mm. da, mergi? Hai, mă, zic. bună la ceai! Hai, ține-ți gura! Ciupercă o La noapte plec. Da, e mai bine așa. Totdeauna e bine să pleci la timp. Dar cine vine? Ne E satir cu actorul. Ia păr, actorule, Mai să pleci. Ia ascultă, moșule. De ce l-ai prostit pe neisprăvitul ăsta? Minți, ca spune că minte, eu plec la spitalul acela. Uite, ia că astăzi am muncit, am măturat strada, dar văd că nu, n-am gustat. Uite, uite cele 12 băncuțe de câte 15 copeici și sunt tras. Curată prostie. Dă bani în coace, îi beau eu, ori îi juc la cărți. Pleacă de aici, Satin. ăștia sunt bani de drum. Dar tu, Satin, de ce să păcești omul? M-am curățat de tot la cărți. Am rămas fără o lăscaie. Dar nu-i pierdut încă totul, moșule. <sus> Sunt pe lume măsluitor și mai dibaci ca mine. <sus> Mare coțcar ești tu, Satin. Îmi place că ești vesel. Aforul mm. vino cu vreau să spun ceva. Pe cum se face că te-ai abătut din drumul drept, Satin? Cum de ai ajuns aici? Pușcăria e de vină, moșule. Patru ani și șapte luni am stat la pușcărie. Iar după ce ieși de acolo, îți sunt închise toate drumurile. Pentru ce te-au închis? Am ucis un ticălos într-o clipă de mânie. Și de ce l-ai ucis? Pentru o muiere? Din pricina sormei. Eh, ah, Dar lasă asta, nu-mi place să mă tragă cineva de limbă. Și apoi sormea. Am murit de mult, acum 9 ani. La pușcărie am învățat să joc cărții. În sfârșit, totul a trecut. Și tu treci ușor peste toate în viață. Să-l fi auzit adineori pe lăcătuș cum zbiera, N-am de lucru, n-am nimic, spunea. <laughs> Cine? Mm. Hai să se obișnuiască, da. <grijă> Uite-l că vine. Aha, văduvoiule, de ce ai lăsat nasul în jos? Ce gând te bate? Mă gândesc și eu ce să fac. Nici el te nu mai am. În mormântarea a tot. tot. Să-ți dau eu un sfat. Nu face mm. nimic, fă doar umblă pământului. <grijă> e... Să-i îți dăm mâna să vorbești mie, mi-e rușine de oameni Rușine? Oamenilor, de ce nu le e rușine că tu trăiești mai rău ca un câine? Ia gândește-te Dacă tu n-ai să mai muncești Nici eu și nici alte sute de mii închipuiește ți că toți să lasă de lucru. Când nimeni nu o să mai vrea să facă nimic Atunci, e, să vedem ce să se întâmple. Atunci o să crepăm cu toți de foame. Ce să petrece? Doamne, ce s-a întâmplat? E glasul Наташи. Ia strigă. unde ce fi acolo? Unde ar trebui să-l chemăm pe Vasia, doamne! Săriți, fraților! S -a săriți! Duc să chem. Nu o să-l aduc numai decât pe Nu, Vina Glenes ar a trecut cu bulma! O mama, bătai, nu alta! Hai să mergem moșule! Hai să mergem cu o să ne punem mata! Ma, da, Iată, vin! Cu toate că ce mata pot fi eu! Nu-ți bun de așa ceva! Ar fi mai bine să-l aducem pe Vasia! Ia-ți tupă bulma! Mă duc să voi! Hai să treci! Hai. La de Natasii, oamenii au sărit în ajutor. Din azir de unde dormeau, au sărit cei doi pe Tătarul și Gușanu. Cei din curte au dat fuga și ei. În cele din urmă, oamenii au reușit să o scoată pe natașă din mâinile Fasilisei. Acum Nastea și Cvașnea o aduc de greu un braț în curte, în vreme ce satim o împinge pe Fasilisa, care încearcă să se repeat la sorza. Cei doi hamari îl țin pe Costiliov. Bărbați și femei din vecini s-au adunat curioși. Din uliță, făcându-și loc cu coarele prin mulțime, vine Vasca Peper. Oameni e Natasha! grigă ți pe Vasca! Cum? E un hoci? Un tâlhac? Ajutați ți fratelor să punem mâna pe hoci, ha? Ah! Moșneac, bă, tot ce ești! Ha? Ah! Cine-o? Aaaah! Săriți oameni voi! Aș făcață pe Vasca! L-a uciți pe bărbatul meu, sau voi! Voi! Iar lor, ce i-a făcut Natashi? I-a bănit pe picioare de popor, calță! Oameni buni! A vărsat samovarul! Vasca! Vasca! Unde ești, Vasca? Aici, în Natasă, Ia-mă de aici, Vasca! Ce? <laughs> Asculte-mă! Oameni oh. buni! Uitați-mă! N-au ucis pe Costâriu! Vasca, știi, bătrânul Costâriu e gata. Trebuie să duce în repede pe Natasha la spital. Iar cu ei lasă, că mă răfuiesc eu. N-auzi, Vasca, cineva a făcut de petrecaniei bătrânului. Mi-a ucis Iată cine l-a ucis? Basca! Vasca l-a ah. ucis. Am văzut cu ochii mei. Să vină poliția! No. Poliția! Ia, pașe loc! Oameni bun, să văd și eu. Ah! Și -așa, ai Ai crepat câine ah. bătrân. Ei, Vasilisa. Ești mulțumită? Ah. A ieșit așa cum ai vrut. Ah. Dar și-ar să-ți și eu ție de Hai, lasă statii! vinoți stai cu minte-mă! Ai luat-o razna! De ce te scris? Nu basca! Poliția! Să vină poliția! Da, să nu te teme! Un om ucis la bătaie, asta e flec, scap ieftin! Și eu l-am pognit pe bătrân de vreo trei ori! Ce, parcă mult a trebuit să mă pui mator, Vasca! Eu n-am de ce să mă apă! Tot ce vreau, e să o trag și pe, pe mine. Și să o trag, nu te teme, ea m-a îndemnat să-i omor bărbatul. Ce-i spus, vasa? E adevărat. Natasha!! Oh, am perceput. Oameni buni, oameni buni. Sora mea și cu el s-au vorbit dinainte. Cum? Ia e hipopnica lui. Natasha. Toată lumea știa asta. Ia! Numai mai l-a împins să o oh. moare bărba. Mă-i adevărat! le stăteam drum. Ah, și eu le stăteam în drum. No. Iată de ce mă au schilosit. Da, da, cum spui așa ceva! Minte! Minte oameni buni, nu eu! Fă ți că l-au ucit! Amândoi erau vorbiți. Vă blestem! Vă blestem! Amândoi vă blestem. Sunt goașe gluma. Vasea, vasea două să te funde! Natasă, tu crezi într-adevăr că eu, că eu m-am vorbit cu ea? să așa, Natasha, dă-ți seama de ce faci. Natasă! Oh, oh, oh, Mi-a ucis bărbatul domnule comisar Vasca, Vasca Pepel, hoțul El l-a ucis Am văzut cu ochii mei Toată lumea a văzut Amândoi, domnule comisar Soră mea și cu Vasca la omul Nu no! Ascultă, domnule comisar Uite, uite, asta sora mea! Vasilisa l-a îndemnat! Ce vă classific pe imicuri ei! Iată! Spre Și împreună l a ucis pe costum. Ah, puneți mâna pe ei! Judecați-i! Lasă-mă și pe mine! Băți-mă la pușcărie! Ah, pentru suntefel, să mă la pușcărie! partea lui Costiliov, ca și arestarea Vasilisei și a lui Vasca Pepe, de altfel, n-au turburat prea mult sufletele pensionarilor azilului de noapte. După câteva zile, viața a reintrat pe făgașul ei firesc. Singurul eveniment mai de seamă în acest timp l-a constituit așa zisa căsătorie a Cvașniei cu Medvediev, agentul de poliție. Amândoi sunt acum, prin forța împrejurărilor, noi proprietari ai azilului. Schimbarea aceasta n-a adus niciun fel de ușurare chiriașilor, Deși Cvașnia e mai puțin aspră decât era Vasilisa, Iar Medvediev e mult mai păcătos și mai bețiv decât era Costiliov. În ultima vreme oamenii își amintesc deseori de bătrânul Luca, Moșneagul acela ciudat, despre care nimeni n-a putut afla niciodată mare lucru. Da, da, pe când Natasha a povestea comisarului cum a fost, Luca a dispărut în învălmășală. A fugit de poliție ca fumul de vâlvătaia focului. Așa cum fug păcătoși înaintea lor drepti. Plec de aici! Ce te-a găsit, nas? Plec! Mă duc departe, până la capul tu pământului. Fără grije, lady. Și goală mă duc. Să știu că mă târăsc în patru labe. Hai să fii tare, haznie, lady. În patru labe. În patru labe. Nu mai să scap de muțul ta, baroane. Ah! e silă de toate. De viața asta mi de toți oamenii! Dacă, dacă pleci, el cu tine și pe actor. Și el vrea să o pornească la drum. A aflat că numai la jumătate de verstă de capătul pământului se află spitalul unde se lecuiesc organele. Organisme, dobitocule! Organele Otrăvite de alcool <laughs> O să plec O să vedeți voi O să plec Cine pleacă, săr? Eu Ah, merci, merci Slujitor Al ziții -zi. Cum e, cum e, cum e zice Zița drame a, Tragedie, eh? Cum o chiamă? Muză, neghiobule, nu-i ci muză. La Sheza, Hera, Afrodita, Atropa, dracule, mai știe. <laughs> e, barone, numai bătrânul Luca e de vină. El l-a strânit pe actor. El i-a vorbit de spital. Da, nu era un prost. Ha. Da, sălbaticilor, neciopliților, melpomena! Așa o chema pe zeița tragediei, oameni fără de ce sunteți. Eu, să vedeți că actorul va pleca, giftuiți-vă zevzecilor! Oem de Beranjee... Are să-și găsească el un rost. Ascultă, as, ascultă, ascultă, Chin... Sau geniu și nebunia... Nu mai urla! Dacă vreau, totuși am să urlu. Striga actorule! N-au decât să asculte. Da, <laughs> ce rost are Lady? lasă i în pace, baroane, n-au decât să strige... Să nu îl pe om de la nimic, cum spunea Luca. E, ele de vină. Drojdia asta răsuflată i-a năcrit pe toți de aici. I-a omit undeva, dar nu le-a spus. Nu le-a arătat încotro s-o afuț. Bătrânul a fost un șarlatan. Minț! Tu ești un șarlatan! Da, da, da, ți gura, levit! Bătrânului Luca nu-i prea plăcea adevărul. Se ridica împotriva lui și avea dreptate. La ce-mi folosește adevărul? Și fără adevăr în buș destul? Iată tatăl! Și-a scrivit mâna la lucru. Acum trebuie să-i o taie cu fierăstrăul. Optim! Iată! ăsta e adevăr! De cere! Sunteți toți niște vite. Ce înseamnă adevărul? Omul! Iată singurul adevăr. A, eu îl înțeleg pe bătrân. Da, mințea el nu e vorbă, dar... -o... O făcea de mila voastră, lua dracul. Mulți oameni mint pentru că le-i milă de semenilor. Unii știu să mintă frumos, cu sufletire, înviorează oamenii. Sunt minciuni mângâietoare, împăciuitoare, ca minciuna care dezvinovățește greutatea care a strivit mâna muncitorului. Și invinuiește pe cei ce mor de foame. Eu, eu știu ce înseamnă minciuna. Cine trăiește din sângele altuia, acela are nevoie de minciună. Dar cine e stăpân pe el și nu fură dreptul altuia, ce nevoie are de minciună? Minciuna... Este religia robilor și a stăpânilor. Adevărul e credința omului liber. Bravo! Bravo! Bravo! Frumos Vorbesc? Ca un om cum se cade. Păi, de ce, de ce să nu vorbească unor frumos și un pungaș, de vreme ce oamenii cum se cade vorbesc ca niște pungaj. Păi nu, Vorbea de bătrân. Era un om foarte deștept. El mi-a limpezit mie inima, așa cum curăță oțetul un ban vechi. Să bem în sănătatea lui. Hai să vedeam. Toarnă-l bătrânul, bătrânul... trăia... Trăia după capul lui. Vedea totul cu ochii lui. Într-o zi... Într-o zi l-am întrebat. Moșule, pentru ce trăiesc oamenii? Știți ce mi-a răspuns? Oamenii dragumoșului. moșului... Trăiesc pentru o viață mai bună. <laughs> pentru, pentru o viață mai bună. Asta ne amintește de familia noastră. Da. Suntem un de viță veche, de pe vremea Ecaterinii, familie nobilă, un de războinici de, de Bastelă de Franța. Sub domnia lui Nicolae I, bunicul meu, Gustav de Bill, ocupau un post înalt. Era bogat, avea sute de iubaci, cai, bucătari. Minți, Baron! Ia... Asta-s Ia... avea... avea o casă la Moscova, alta la Petersburg, drăsuri... Calești cu blasori. Asta e Da, da, da, da, da nastea! Nu e adevărat! Spune-te, nastea! Că nu-l mai scoate din țări! Stai stai, stai, stai, stai! că te Spune-te, nu Spune-te, spune spune <laughs> Nici tu <gri> nu crezi Totul Totul e adevărat Totul Lua vădrapul uh, Ai început să urli Acum înțelegi ce simtă uh. omul Când nu-l crezi la la... Eu, eu am dovesc Am documente <gri> Ia mai dăle le dracului de documente. Și uite și tu de caleștile bunică. Cu caleașca trecutului n de departe. Da, dar cum îndrăzneștele le asta de Da, Asta e, adică de ce n-ar îndrăzni? Cu ce e mai prejos decât tine? Cu toate că în trecutul ei n-ai să-i găsești desigur nici caleașcă, nici bunic, poate nici părință. Dracu, Dracu, să te ia, să te... mm. Tu, tu poți judeca linișteții. Păi eu însă, mi, mi se pare că n-am caracter. E făși și tu rozdă undeva, prin de bine câteodată. <laughs> Nastian, tu te mai duci pe la spital? De ce? Ca să o vezi pe Natasha. Acum te-ai trezit și tu? Păi a ieșit de mult din spital și de atunci i s-a pierdut urma. Ei, Parcă a intrat în pământ. Tare aș vrea să știu care o să-l înfunde mai rău pe celălalt. Vasca pe Vasilisa, ori ia pe el. Vasilisa o să scape, e vicleană, dar pe Vasca ori să-l bage la ocnă. Ei, când omor un om în bătaie Te doar cu închisoare ușoară Păcat! Mai bine îl băga la ocnă Pe toți! Ar trebui să vă bage la oocnă, să vă măture ca pe niște gunoare și să vă arunce undeva, într-o groapă. Dar ce te găsit, ce ai găsit ai turbat Batelea, Nici măcar nu te poți supăra pe ea. Prea idiotă. Râdeți? Văd eu că vă prefaceți. Nici deci nu vă vine a râde. Dacă aș putea... Pe toți v-aș trivi! Pe toți! Stai, stai, stai, stai, stai, Da! Da! Da! Da! Da! chi ce stem leje trebuie să-i tragi ot cel nemernica e, e gata armonica numai că Aleoșka n-a mai venit încă se duce de rịpă că bea mult hai bea și tu Clești. Mă mulțumesc. Da, nu încă vremea de culcare. Ai început să te obișnuiești cu noi, Andrei Mitrici. De, cum să zic, peste tot oamenii sunt oameni. La început nu-ți dai seama de asta. Pe urmă, când te uiți mai bine... Vezi că toți oamenii sunt la fel. Nici mai buni, nici mai răi. Hai, hai, priviți, priviți, priviți. T Tătarul se roagă. Lăsați-l în pace. De ce dacă se roagă? Foarte frumos din partea lui. Omul e liber să creează sau să nu creează. Da, e liber. Un om e tot adevărul. Ce e omul? Nu e nici tu, nici eu, nici ei. Na, ci tu, eu, ei. Napoleon, Mahomed, toți, toți la oaltă. altă. Asta e ceva măreț. Omul, aici încep și sfârșesc toate. Totul e în om, totul e pentru om. Pe lume nu există decât omul. Tot restul a fost creat de mâna și de creierul lui. Omul. A, ah, ce minunatie! ce frumos sună acest cuvânt, omul! Trebuie să avem respect față de om, nu să-l miluim! Ce bine e să te simți om! Să bem în omului, baroane. Tu, tu, satem, gândești mereu discuții. Și, și asta, pe semne, îți încălzește inima, a? Eu, Eu nu sunt în stare, că mi-e frică. Mă întreb... Ce are să fie mai departe? Așa, fleacuri, de cine să se teamă omul? De când mă țin minte, creierul mi învăluit într-o ceață. Niciodată n-am înțeles nimic. Parcă mi-e și rușine. Mi se pare că toată viața n-am făcut altceva decât să-mi să schimb hainele. Da, pentru ce Nu pricep. prângeu? Și totul, totul s-a petrecut ca în vis. Se <gânghe> <Ce> zici, stai? <gânghe> nu, nu e așa că e de râs? <gânghe> nu prea. Mai degrabă e de plus. Da, da, de plus. Totul trebuie să aibă un rost, că m-am născut și eu, nu? Nu? Probabil omul se naște pentru o viață mai bună. Mai bună. Nastia! Nastia! Dar un, un, un, unde-o fi ea? A fugit. Mă duc, mă duc să vă... Bil, oricum, Nastia... Nastia! Nastia! Da, și noi o dati, și răși, -aș -aș așa ca să nu mai știu, om, știu, știu, știu, știu. Tătarule, Iată tătarile, ce Iată-și toată roagă-te și pentru mine. Rogă-te tu singur! Hai, satin, dăm un pahar, dăm... Și mi pahar de vodcă, ultimul, acum, am plecat. ca bă, cabotinule, încotro! A fugit ca din pușcă. N-a rămas decât Satin, clești și tătarul Asan care își urmează în tăcere rugăciune. Actorul a fugit, poate către orașul acela necunoscut, unde se află spitalul visat. Baronul a ieșit să o caute pe Nastia, poate pentru ca să-i ceară iertare, cine știe. De afară intră amețiți de băutură Medveriev, Gușatul și Bubnov, care poartă ca scump pe trofee două sticle de vodcă. camila e un fel de magar numai că n-are urechi. Să văvește, tu ești un fel de măgal. camila n-are urechi, ia ulecunările, dar n-ai dreptate bufnob. Camila e un animal de călărie, n-are și nici dință. Dar unde sunt ceilalți, De ce nu-i nimeni? Vreau să fac cinte. Încă Așa. nu ți-ai băut toți banii pe pândăul. Mai am, mai am puțin gata. De-asta dat capitalul meu a fost cam slăbuț. Să fac cinste! Așa? <coughs> Așa! place să fac cinste! vreau! Dacă și bogat, eu aș deschide o cârciuma să toată lumea! Vum, vreau! Gratis! Gratis! Iar ție, să-ți-aș din capitalul meu, umă. Ce Ce E Până atunci mai bine dăm acum tot ce ai în buzunar. E chiar acum, uite, uite, o rublă! Două, două, două, de copii? Si voi uite, Se uită la copii. Ia! Ia! Ia! Bun! Lasă că ți i păstrez eu. O să joc jocăm pe ei. Da, Martor Bufnov, că i a dat bari pe păstrare. Na, cât erau. Tu e... ești o camină arancă. Păi dar... nevoie de mari, Martor. că Uite și pe asta, iar neravul <gri> tău, Alioșa, iar urli. Mi s-au urcat picioare. <gri> <gri> Vino cu coace, Alioșa. Vino se ți uzi gâtlejul. Ăsta-i singurul să știi că îmi place, serios. Să că place. cu <laughs> vino. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Când și joci, mai mare dragu, dar să știi că tu faci rău. Rău faci că bei. Băutura nu e bună, băutura face rău, Bine zi, se vede pe tine. numai când ești bea se miște tu, Ha om! Mai ha bun. N-ai repara sa monica Gata, uite-o colo E Mâncumat Mâncumat Mâncumat Mâncumat Și ce te faci Dacă te-ntreb Cine-i cumat, drac? Lasă-l Gata, tu nu mai ești vărdist, nu mai ești nici vărdist și nici unci. Ai rămas bărbatul mă tu și... a atâta tot. Așa, hai. O nepoate ție la pușcărie ce alătă e pe moarte, așa că unci fără nepoate nu există. Nu mai ești. Așa. E șablon. Hai, hai, hai să credem ce te faci la care e în Aici Acum nu este atinge. lasă când, trebuie să dormim. Lasă tot așa, le noi nimic. Vino și tu încoace. Omul nu nimic mai când să crim tot răboi ce facem. E, de ce ți faci mâna așa. Ce-o tăiată? De ce se taie? Pentru că nu trebuie să taiem. Hai de capul tău așa. Fără mă, n-ai să de I de nimic. Acele de și spinarea sunt de preț. Fără mă, nu ești om. mai Vai, vai, mei, ce-i afară? Da. E frig și zlată. Sí. <laughs> da, dar v -a mi eu? nu pe aici? He, aici? Ei, părumbielule, mi se pare că iar te-ai pilit. Hmm? <laughs> frumos, frumos, n-am ce zice. Azi e ziul lui Bruno. Și apoi e plic, matăl. O nomastica ai? Mastica. Lasă că ți-arăt eu Ia poftește la culcare. Ce ai cu De cel bruf tu ești? Ah, altfel nu merge satin. Afe de la mine. O om ca ăsta... Trebuie să știe de frică. <laughs> când m-am hotărât să-l iau de bărbat, mi-am spus că de... e militar și o să am și eu un folos de pe urma lui. <laughs> când colo, el s-a șternut pe băutură. Aliosca! iată venit în mă ce? Tot plecărești prin târg pe socoteala mea? nu spune spun de de cât adevărul de Așa e mai rar zic Are pe puțin 10 puduri de carne, de o și oase Dar ce folos dacă n-are niciun dram de greier? <laughs> de ple te cam întreci cu glumă da, de ce ai spus că-mi bat Vardistul? Nu, nu, mi s-a părut numai că-l De fapt, tu nu mai îl păruiai. Așa. <laughs> ah, coțcar -le, coțcar -le. ce pramat de om ești tu. Da, un om da. de prima calitate, da, la, mare da. și la toate. La mine, da, ce în bușe și în căpuse. Ce-am avut şi ce-am pierdut? Brava! Brava! Dătarule! Dătarule, vină încoace! Vină încoace, că e dormit tot n-ai să poate dore. Hai, cu satule, i drum. Să cântăm, da? De ce eu? Hai să cântăm, dar eu am să mă cânt din armonie! Ah, să auzim! Măi, dracule, ești tu, măi. Omul, hai, dai și lua s Să de... ne pelim, să ne chefim, că nu este vreme să morim. Ei, sati, toarnă-te tarului. Hai, dușat-le. Parcă mult îi trebuie, omul. Nu, păi... Eu am băut puțin tări uite eu, că m-am înveselit. Hai să dă-i drumul cu satului. Cântic cu care-mi place. Aia, eu am să cânt și o să plâng. Hai cu satului. A -a... Ce s-a întâmplat, baronul? De unde fie Vin, vin și-mi vași. pe Maidan, actor s-a spânzurat. ne a stricat tot cheful dobitocul.